Fröhliche Tage für Hanni und Nanni. Während der Ferien hatte das Internat Lindenhof sechs Wochen leer gestanden. Kein Geräusch störte die Stille außer dem Surren des Staubsaugers und dem Brummen der Bona-Maschine. Nun war alles wieder anders. Autobusse mit schwatzenden, lachenden Mädchen rollten den Berg hinauf. Im Lindenhof begann ein neues Schuljahr. Die Mädchen strömten in die Schule, liefen die vertrauten Stufen hinauf, begrüßten einander und schüttelten sich die Hände. Hallo, Hallo. Hallo, Hallo ja, wie geht's denn? Mensch, Emily, du siehst ja aus wie eine Zigeunerin, so braun. Wo warst du denn in den Ferien? Ach, in Spanien mit meinen Eltern. Es war unheimlich schön. Es ist noch heiß wie im Sommer. Ach, ich gehe heute Nachmittag baden. Ich komme mit Jenny. Ach, wart ihr schon im Klassenzimmer? Nö. Ja. Na, es sollte ja in den Ferien frisch gestrichen werden. Ach, das habe ich ja. noch gar nicht gesehen. Ist das neue hm? Klassenzimmer Alle drängten sich in das neue Klassenzimmer und belegten die besten Plätze. In diesem Schuljahr waren in den unteren Klassen viel mehr Mädchen als sonst. Deshalb hatte Fräulein Theobald, die Direktorin, eine weitere Lehrerin angestellt. Sie erschien am Morgen des zweiten Tages und schaute sich mit seelenvollen Augen in der Klasse um. Die neugierigen Mädchen nahmen die Neulehrerin genauestens unter die Lupe. Hey, Sie Sie heißt Fräulein Wilma. Sie soll furchtbar klug sein. Englisch ist ja Hauptfach. Sie schreibt. Was? Von ihr ist sogar schon ein Gedichtband veröffentlicht oh, worden. Was? Ich finde, sie sieht sehr interessant aus, bestimmt. Sie hat einen Blick, als gingen lauter schöne Gedanken durch ihren Kopf. Sie überlegt vielleicht gerade, was es heute zum Essen gibt. <lacht> Leute, die so träumerisch in die Ferne schauen, sind mir immer verdächtig. Fräulein Wilmers Unterricht war sehr interessant. Es wurden viele Theaterstücke und Gedichte durchgenommen und die Mädchen durften über alles reden, solange es mit Literatur zu tun hatte. Sie verstand es gerade jene Themen herauszusuchen, die ihre Schülerinnen interessierten und zum Mitdenken veranlassten. Merkwürdig war nur, dass die Lehrerin immer ein bisschen unordentlich und ausgefallen wirkte. Um den Hals hatte sie meist einen Schal gebunden, und ihre zu weiten Kleider wurden von einem grellen Gürtel zusammengehalten. Fräulein Wilma redete geziert und hatte anmutige, wohlberechnete Gesten, die Ellie natürlich sehr gefielen, und sie übernahm auch sofort ein paar dieser Handbewegungen. Dramatisch fuchtelte sie mit den Armen in der Luft herum, als sie Hanni und Nanni etwas erzählte. Dabei schlug sie Jenny versehentlich ins Gesicht. »Hey, bei dir piept's wohl!« Unser Pfau imitiert Fräulein Wilmer. <lacht> Elli, du hast doch nicht schon wieder dein Herz verschenkt, oder? Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ich bewundere Fräulein Wilmer, das gebe ich offen zu. Oh, Elli, sag ja nicht, du verehrst Fräulein Wilmer. Hast du diese dumme Angewohnheit immer noch? Na, wenn du wenigstens die richtigen Leute anhimmeln würdest. Wieso? Ist Fräulein Wilmer nicht die richtige Person? Sie ist intelligent. Sie hat ein Buch voller herrlicher Gedichte geschrieben. Und ich finde, sie sieht aus wie eine echte Künstlerin. Du meinst damit wohl unordentlich und zerzaust. Was bist du nur für ein Dummkopf, Elli. Also so schlimm, wie du sie hinstellst, sieht Fräulein Wilmann nun doch nicht aus. Auf jeden Fall, Elli, fang nicht schon wieder mit deiner albernen Schwärmerei an. Elli errötete. Immer wurde sie von den anderen geneckt und bis jetzt hatte sie sich noch nicht daran gewöhnt. Mit beleidigtem Gesicht rannte sie weg. Bonjour, mes petit. Jetzt seid ihr also in der dritten Klasse, nicht wahr? Oh, ihr werdet perfekt Französisch sprechen. Und selbst Carlotta kann das R richtig rollen. Aber oh, was sehe ich? Ein neues Gesicht? Ich bin Marianne Urban. Ich bin nur hier, weil mein Vater mir versprochen hat, dass ich nach einem Monat das Internat hier wieder verlassen darf. Wenn er aber meint, ich hätte mich in einem Monat hier eingewöhnt und würde bleiben, da irrt er sich gewaltig. Ah, na, na, na, nicht so, Marianne. Charmant. Aber du bist sicher noch müde und überanstrengt von der Reise hierher. Du wirst dich bald einleben, wie die anderen. Und recht glücklich sein. Nein, das werde ich nicht sein. Ich werde mich nicht einleben und erst recht nicht glücklich sein. Ich bemühe mich erst gar nicht darum. Abwarten, ma Attention, schlagt eure Bücher auf. Marianne bereitete ihren Klassenkameradinnen viel Ärger, aber auch viel Unterhaltung. In einem Fort sprach sie davon, dass sie nicht länger als einen Monat in Lindenhof bliebe. Also tu mir einen Gefallen, Marianne, und leg endlich eine andere Platte auf. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich sein werde, wenn du endlich verschwindest. Puh. Aber ich warne dich, sei vorher nicht frech zu Mademoiselle, sonst werden Funken fliegen. Mhm. Hast du eigentlich Fräulein Theo bald gesagt, dass du nicht länger als einen Monat hierbleiben willst? Natürlich habe ich es ihr gesagt. Aha. Ich habe ihr erklärt, dass ich mir von niemandem etwas befehlen lasse. Noch nicht einmal von ihr persönlich. Oh. Nun, das stimmte wohl doch nicht so ganz. Marianne wollte zwar eine ganze Menge sagen, als sie sich am ersten Tag bei der Direktorin vorstellte, aber Fräulein Theobald kam ihr zuvor. Sie schaute mit ernstem Gesicht das rotverweinte Mädchen an und deutete dann auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch. Setz dich, Marianne. Ich weiß, dass du böse und ärgerlich bist. Dein Vater hat beschlossen, dich in ein Internat zu schicken, weil du zu Hause ungezogen bist und deine kleineren Geschwister unterdrückst. Er hat sich für Lindenhof entschieden, weil er glaubt, dass wir die richtige Schule für dich sind. Aber unterbrich mich bitte nicht. Wir haben eine ganze Reihe schwieriger Mädchen hier. Und wir sind eigentlich recht stolz darauf, dass wir bei ihnen die guten Seiten zum Vorschein bringen. Was für Seiten? Nun, manchmal haben schwierige Kinder eine besondere Gabe für irgendetwas. Ein schauspielerisches Talent, ein großes Musikinteresse, viel Energie und Tatkraft. Vielleicht bist du nur ein verwöhntes, ungebärdiges Mädchen. Denk über meine Worte nach und beweise mir, was in dir steckt. Du hast einen Monat Zeit. Wenn sich bis dahin nicht zeigt, dass du dich wirklich bemühst, dann sind wir froh, wenn du wieder gehst. Marianne verließ ärgerlich den Raum. Sie war nicht daran gewöhnt, dass jemand hart mit ihr umsprang. Die sollen mich kennenlernen. Vater wird schon auch merken, dass er mich nicht einfach von zu Hause wegschicken kann. Du gebärdest dich wie ein einfältiges Kind, Marianne. Ich bin überhaupt nicht einfältig. Das kommt euch nur so vor, weil ich mir nirgends Mühe gebe. Eben. Aber ihr solltet mich mal hören, wie ich Klavier spiele. Hier hast du jedenfalls noch nie auf einem Klavier gespielt. Und ich habe auch noch nie gesehen, dass du im Gesangsunterricht den Mund aufgemacht hast. Ja, Marianne, wir sind überzeugt, dass du nicht einen Ton richtig singen kannst. Mhm. So blöd seid ihr. Meine Güte, in was für eine Schule bin ich geraten. Ach, du gehst mir auf die Nerven, Marianne. Na, dieses Jahr sind wir wirklich schlecht dran. Mit sowas wie dir in der Klasse. Oder wie können wir Schüler lesen, wenn du dauernd so blödsinnige Bemerkungen machst oder so narrisch auf deinem Sitz herumzappelst, dass Fräulein Wilma ständig die Lektüre unterbrechen muss. Ja. Entweder du benimmst dich so schlecht dass du sofort aus dem Klassenzimmer geschickt wirst oder du verhältst dich gefälligst ruhig, Marianne. Ach, lass mich also, zufrieden. Man könnte meinen, du seist sechs Jahre alt, so wie du dich aufführst. Mhm. Ich warne dich, wenn du so weitermachst, wird es dir noch einmal sehr leid tun. Der große Zusammenprall kam im Literaturunterricht. Fräulein Wilmer, die neue Lehrerin, gab diese Stunde. Die Klasse sollte ein eigenes Theaterstück schreiben und aufführen. Fräulein Wilmer hatte viele gute Einfälle und das Spiel stand vor seinem Abschluss. Elli war begeistert von ihrem neuen Idol und auch die anderen Schülerinnen konnten Fräulein Wilma recht gut leiden. Aber viel Respekt hatten sie nicht vor ihr. An diesem Tag hatte sich Marianne vorgenommen, die Lehrerin ein bisschen an der Nase herumzuführen. Sie stellte sich taub, als sie aufgerufen wurde. Jetzt bist du an der Reihe, meine liebe Marianne. Marianne, du bist an der Reihe. Wach auf, Liebes. Was ist los, Marianne? Marianne, bis jetzt habe ich noch nie ein Mädchen aus dem Zimmer geschickt. Bist du verrückt, Marianne? Du kannst doch nicht einfach... Komm jetzt, reiß dich zusammen und probiere deinen Text wenigstens einmal. Marianne, hör endlich auf, die Dumme zu spielen. Du vergeudest unsere ganze Zeit. Jetzt komme ich nicht mal mehr mit meiner Rolle an die Reihe. Ah, oh, meine kleine Elli... Sie wollte so gern vor ihrer angebeteten Fräulein Wilmers glänzen und das sie geht. sagen hören, gut gemacht, Herzchen. Du bist aber gemein, Maria. Das, das ist anständig. <lacht> aua, aua, lass mich doch in Ruhe. Was soll denn das? Mädchen, Mädchen, was fällt euch nur ein? Carlotta, du überraschst mich sehr. Entschuldige dich sofort bei Marianne. Ganz sicher nicht. Ich möchte nicht unfreundlich zu Ihnen sein, Fräulein Wilmers. Aber Sie müssen doch selber einsehen, dass Marianne die Ohrfeigen verdient hat. Eigentlich hätte sie schon viel früher dran glauben sollen. Zu Fräulein Wilmers Erleichterung läutete es in diesem Augenblick zur Pause. Sie ergriff eilig ihre Bücher und verließ den Raum. Carlotta grinste. Carlotta, Starrt mich nicht alle an, als ob ich etwas Furchtbares getan hätte. Sicher hätte es euch doch auch Spaß gemacht, Marianne diese Ohrfeigen zu geben. Wir haben schließlich alle die Nase gründlich voll von ihrem Benehmen. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, wenn Marianne endlich verschwindet. Ja genau, hat sie noch recht. Hm? Carlotta, so solltest du nicht reden. Und Ellie hört es um Himmels Willen auf zu heulen. Marianne, du hast die Urfeigen wirklich verdient. Mhm. Du hast es heute wirklich zu weit getrieben. Wenn ihr etwa glaubt, dass ihr mich dadurch einschüchtern könnt, so irrt ihr euch sehr. Ich werde dann nur noch unangenehmer werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich warne dich. Wenn du dich weiterhin wie ein Idiot benimmst, dann werden wir dir eine unangenehme Zeit bereiten. Ich meine damit nicht, dass wir dich verhauen. Es gibt andere Wege, mit dir fertig zu werden. Marianne erwiderte keinen Ton. Und in den nächsten Tagen führte sie sich so hässlich auf, wie sie nur konnte. Deshalb beschlossen ihre Kameradinnen, die Drohung wahrzumachen. Sie trafen sich im Musikzimmer. Wir wollen dafür sorgen, dass Marianne endlich eine Lehre erhält und sich in Zukunft vernünftiger beträgt. Mhm. Ja, wird doch ich schlage vor, wir nehmen ihr die Hefte weg und verstecken sie. So Ach, wir bringen jede Nacht ihr Bett in Ordnung. Gott ist doch blöd. Ach, doch. Ach, doch. Aber Elli, das klingt alles Eiweil und boshaft. finde ich auch. Wir sollten Marianne schneiden. Ja. Es ist nicht angenehm, wenn man für die anderen Luft ist. Das wird Marianne sicherlich zur Einsicht bringen. Na? Von allen als unerträgliche Plage betrachtet und geschnitten zu werden, war ein dummes Gefühl. Marianne wurde es müde, den Trotzkopf zu spielen. Sie fühlte sich unglücklich. Anscheinend gab es niemand, der sie mochte. Hatte nicht ihr eigener Vater sie aus dem Haus geschickt? An diesem Abend stahl Marianne sich weg und schlüpfte in das Musikzimmer. Schon immer hatte sie die Musik geliebt und zu Hause hatte sie regelmäßig Unterricht gehabt. Im Musikzimmer war es dunkel. Marianne tastete sich hin zum Klavier. Aus dem Gedächtnis spielte sie ein Stück. nächsten Morgen saßen die Mädchen in der Pause beisammen. Nur Marianne fehlte. Könnten wir nicht etwas Freundliches für Marianne tun? Ich meine etwas, das sie auf den rechten Weg führt. Sie ist jetzt immer so still und blass. Oh ja, ich finde auch. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wo wir anfangen könnten, ihr zu helfen. Ja. Das heißt, wenn es doch irgendetwas gäbe, das sie versteht, ja. dann hätten wir einen Anfang. Hm. Wir könnten sie loben und sich vielleicht um Hilfe bitten. Ja. So etwas gibt einem Selbstvertrauen. Mhm. Marianne kann aber etwas sehr gut. Wie meinst du das? Nun, Marianne ist sehr gut in Musik. Woher ja, weißt du das? Hier hat sie noch nie ein Instrument gespielt. Ja. Und im Gesangsunterricht öffnet sie nicht einmal den Mund. <lacht> aber ich weiß es. Mhm. Gestern Abend war sie im Musikzimmer. Hörst du denn öfter zu, wenn Marianne im dunklen Musikzimmer sitzt und spielt? Natürlich nicht. Ich war zufällig dort. Wisst ihr, an wen mich Marianne ganz stark erinnert? Hm? Ich kenne doch zwei, die mal ganz komische Zimtziegen waren. Was willst du damit sagen? Erinnerst du dich nicht mehr, wie schwierig ihr beide wart, als ihr nach Lindenhof kam? Mhm. Ihr hattet euch entschlossen, scheußlich zu sein. Und das seid ihr auch gewesen. Warum habt ihr denn damals eure Meinung geändert und wolltet hier Na Naja, als wir merkten, dass wir uns albern benahmen und, und ihr trotzdem freundlich zu uns wart, da haben wir uns plötzlich sehr wohl gefühlt. Und genauso werden wir es jetzt mit Marianne machen. Deshalb sind wir von jetzt an nett zu ihr und hören auf, sie zu schneiden. Was meint ihr dazu? Ah oh ja, Jenny. Das ist gut. Wir wollen mit Freundlichkeit versuchen, Marianas, ihre dickköpfigen Einstellung zum Lindenhof herauszulocken. Mhm. Aber wie so oft im Leben kam es ganz anders. Denn in dieser Nacht geschah etwas, was alle völlig aus der Fassung brachte und alles in ein anderes Licht rückte. Die Hausmutter hatte Elli ein Einzelzimmer zugewiesen, weil sie nicht ganz sicher war, ob Elli nicht eine ansteckende Krankheit hatte. Sie fühlte sich schlecht und hatte Fieber. Die Hausmutter kam noch mit einer Wärmflasche und einem Glas heißen Zitronensaft. Bevor sie ging, deckte sie Elli zu und schaltete das Licht aus. Elli war bald eingeschlummert. Aber ein anderes Mädchen schlief in dieser Nacht nicht. Es war Marianne. Sie lag wach in ihrem Bett und dachte nach. Sie warf sich auf die rechte Seite und schloss die Augen. Aber einen Augenblick später öffnete sie sie wieder. Es war unmöglich, einzuschlafen. Sie warf sich auf den Rücken und starrte in die Dunkelheit. Auch das half nicht. Sie hörte die Schulglocke schlagen. Zwölf Schläge. <lacht> Ich hol mir einen Schluck Wasser. Vielleicht schlafe ich dann ein... Hm? Malu, was flackert da drüben für ein Licht auf und ab? Tch, es sieht aus wie ein Kaminfeuer. Aber wo ist denn auf der Krankenstation ein Kamin? Ach, sicher ist es nur eine Lampe, die sich in den Scheiben spiegelt. Ach, ist mir kalt. Ich gehe lieber ins Bett zurück. Unschlüssig verließ Mariana das Badezimmer und legte sich wieder hin. Aber der Gedanke an das seltsame Licht ließ sie nicht los. Deshalb ging sie noch einmal an das Fenster. Und als sie jetzt wieder hinüber zur Krankenstation sah, erkannte sie ganz deutlich, was das Licht bedeutete. Ein Brand war ausgebrochen. Feuer! Schnell! Die Krankenstation brennt! Schnell! Schnell! Feuer! Feuer! Ja, ja. Die, die Krankenstation brennt! Oh. Feuer! Feuer! Die, ja, die Haustür! Die Mädchen schwärmten über den ganzen Platz. Die Hausmutter schaute sich nach den drei Schülerinnen um, die in der Krankenstation gelegen hatten. Vicky, Rita und Elli. Sie dürfen in dieser kalten Nachtluft nicht herumstehen. Ach, da bist du ja, Vicky. Du gehst sofort in den Schlafsaal der zweiten Klasse und legst dich ins erstbeste Bett. Ist Rita bei dir? Rita ist hier. Und wo ist Elli? Und Elli habe ich auch irgendwo gesehen. Gut, hole sie und nimm sie mit. Sie muss sofort wieder ins Bett. Sind alle aus dem Gebäude heraus? Wissen Sie es genau? Alle Mädchen, die im Hause waren und die Hausangestellten sind in Sicherheit. Na gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ach, warum kommt denn die Feuerwehr nicht schneller? Der vierte Stock wird noch völlig ausbrennen. Doch Vicky hatte nicht die richtige Elli gesehen. Sie hatte die Elli aus der fünften Klasse gemeint. Hani und Nanis Cousine Ellie, waren auch immer in dem brennenden Stockwerk. Das ist das schrecklich. Da steht ja jemand am Fenster. Oh, oh, Wo ist Ellie? Oh und ja, oh, wer ist immer noch nicht da? Oh. Und wann kommt sie endlich? Liebe, oh, Mensch. Sie oh, Wo Mensch, ist die lange Gartenleiter? Bringt sie her. Vielleicht können wir ein Seil raufwerfen, wenn sie zu kurz ist. Hier, aber sie ist zu kurz. Ja, oh. oh. die, die brauchen eine Ewigkeit. Sie kommt sofort. Sofort? Das ist zu spät. Ehe jemand sie halten konnte, warf Marianne ihren Morgenrock ab und kletterte hurtig die Leiter empor. Im Nu war sie oben. Ach, was wird sie bloß tun? Sie wird herunterfallen. Du kannst ja doch nichts ausrichten, Marianne. Komm herunter! Doch Marianne ließ sich nicht beirren. Rechts neben der Leiter lief ein Abflussrohr. Vielleicht konnte sie dort hinaufklettern und so zu Ellis Zimmer gelangen. Marianne hatte die oberste Sprosse der Leiter erreicht. Sie schwang sich hinüber zu dem Rohr und hielt sich mit Knien und Händen daran fest. Elli, halt dich an irgendetwas fest. Wenn du mich ziehst, kann ich zu dir. Elli hielt sich mit den Füßen an einem schweren Bücherschrank fest und packte Mariannes Hand. Das wagemutige Mädchen löste sich vom Rohr und sprang aufs Fensterbrett. Elli klammerte sich weinend an sie. Reiß dich zusammen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wo ist dein Bett? Lacken und Decken her. Was machst du denn da? Komm, reiß die Betttücher in breite Streifen. Nimm mich doch fort von hier. Gleich, hilf mir schnell, die Streifen fest zu verknoten. Ist das qualmig. Ich krieg keine Luft mehr. musst schnell, ich springe sonst. Nein, das tust du nicht. Du bist gleich in Sicherheit. Marianne warf das Seil aus Leinwandstreifen aus dem Fenster. Das untere Ende reichte fast bis zur Leiter, also brauchte sie nicht wieder am Rohr hinunterzuklettern. Sie setzte sich auf das Fensterbrett Und zog Elli neben sich. Von unten wurden sie von den Mädchen und Lehrerinnen beobachtet, die vor Aufregung kaum zu atmen wagten. Einer der Gärtner war die Leiter hochgestiegen. Zentimeter um Zentimeter kam Marianne mit Elli. Endlich hatten sie die Leiter erreicht. Sie fühlte mit dem Fuß nach der obersten Sprosse. Da, endlich, fanden sie einen Halt. Gut gemacht, ihr zwei. Wartet, ich nehme das Mädchen auf den Arm. Der Gärtner packte Ellie und brachte sie heil nach unten. Was nun geschah, wusste später niemand. Wahrscheinlich war Mariana ausgepumpt und erschöpft. Ihre Füße rutschten von der Leiter ab. Sie verlor das Gleichgewicht und fiel aus fast drei Meter Höhe hinunter auf den Boden. Vorsichtig trug man sie in die Schule. In dem Augenblick kam auch die Feuerwehr. Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht. Zwei Zimmer der Krankenstation waren völlig ausgebrannt. Der Raum, in dem Elli geschlafen hatte, bestand nur noch aus schwarzem, verkohlten Holz. Die Mädchen wurden in die Betten zurückgeschickt und nun gingen sie auch widerstandslos. In dieser Nacht wurde nur ein Name geflüstert. Der Name einer wirklichen Heldin. Marianne. Marianne. Sie hat sich ein Bein gebrochen. Ach, die arme Marianne. Ja, und am Kopf ist sie auch verletzt. Oh, Aber glücklicherweise nicht sehr schlimm. Die Direktorin ist sehr stolz auf sie. Ja, kein Wunder. Mir ist ganz gleich, wie sich Marianne in den letzten Wochen aufgeführt hat. Hm? Das habe ich alles vergessen. Nanni und Hani waren die Ersten, die Marianne besuchen durften. Sie brachten ihr Blumen und Pralinen. Hallo, altes Tag. Haus. Hallo. Na, wie geht's der Heldin? Oh, was für wunderbare Blumen. Und die Pralinen. Hm. Woher habt ihr eigentlich gewusst, dass ich auf Pralinen ganz närrisch bin? Ja. Jeder hat etwas für dich. Aber die Hausmutter wollte nicht zu viel auf einmal erlauben. Du warst so tapfer. Hm? Wir müssen uns bei dir vielmals entschuldigen. Hm. Bitte verzeih uns. Nun, ich habe euch auch genug Anlass gegeben. Ich war so unausstilllich. Aber wisst ihr, niemand kümmert sich um mich zu Hause. Und deshalb fühle ich mich immer so elend. Und wenn ich mich elend fühle, werde ich frech. Wenn es dir hilft, dann sag alles. Wir werden dich bestimmt verstehen. Mhm. Meine Mutter starb, als ich noch klein war. Ich habe sie schrecklich vermisst. Mhm. Dann heiratete mein Vater wieder. Und meine Stiefmutter konnte mich gar nicht leiden. Mhm. Sie sagte meinem Vater so furchtbare Dinge über mich. Und er glaubte es. Und wandte sich immer mehr ab von mir. Ich, ich habe ihn aber trotzdem sehr lieb. Ich würde alles in der Welt tun, damit er eine gute Meinung von mir bekommt. Und deine Stiefmutter? Meine Stiefmutter bekam drei Buben und mein Vater freute sich sehr darüber. Er wollte immer Söhne haben. Mhm. Ich hatte das Gefühl, überflüssig zu sein. Das verstehe ich. Und so wurde ich immer unerstehlicher. Ich war frech und bösartig. So bin ich also das schwarze Schaf der Familie geworden. Oh, Marianne, du tust mir so furchtbar leid. Mhm. Und du hast es sicher nicht einfach gehabt. Aber wäre dein Vater nicht sehr stolz auf dich, wenn er wüsste, dass du Elli gerettet hast? Ich werde es ihm nicht sagen. Von mir erfährt er nichts. Warum nicht? Außerdem würde er es gar nicht glauben. Er meint, ich bin zu nichts Nütze. Und jetzt müsste er gehen. Morgen könnt ihr wiederkommen. Nani fasste Nanni beim Arm, als sie draußen im Flur waren. Ihre Augen glänzten. Du, ich habe eine ganz tolle Idee. Was denn für eine? Hör zu. Du weißt doch, dass in der Zeitung ein Bild von Marianne ist. Na und ein Artikel, in dem steht, wie sie Elli gerettet hat. Ja. Wie wäre es, wenn wir das ausschneiden und an Mariannes Vater schicken? Ach. Na und außerdem noch schreiben, wie stolz wir hier in Lindenhof auf sie sind. Das ist wirklich eine glänzende Idee. Komm, hier, schreib du mal. Mhm. Uh, lieber Herr Fanworthy, der beiliegende Zeitungsartikel wird Sie sehr interessieren. Wir sind alle sehr, sehr stolz auf Marianne und wir hoffen, dass sie so lange in Lindenhof bleibt, bis sie mit der Schule fertig ist. Mhm. Wir dachten, dass Sie das alles wissen sollten, damit Sie stolz auf sie sein können. Ja, das ist gut. Mhm. Freundliche Grüße senden Ihnen zwei Freundinnen von Marianne, Hani und Nanny Sullivan. Die Wirkung des Briefes trat prompt ein, denn am nächsten Tag erhielt Mariana ein Telegramm, das sie sehr aufregte. Es war von ihrem Vater. Sehr, sehr stolz auf dich, besuche dich heute. Alles Liebe, Fatih. Was zwischen Mariana und ihrem Vater besprochen wurde, erfuhr niemand denn Marianne hütete es wie ein kostbares Geheimnis. Eines nur, Marianne wollte im Lindenhof bleiben. Sie fing an zu büffeln und spielte viel Klavier und alle entdeckten eine neue, lebenswerte Marianne. Annie hatte den Schock in der Brandnacht schnell überwunden und bereitete eifrig mit den anderen den bunten Abend vor. Die meisten Schülerinnen und fast alle Lehrerinnen wollten die Veranstaltung besuchen. Sie sollte im Turnsaal stattfinden, denn dort gab es eine schöne Bühne. Von Tag zu Tag wurde die Klasse aufgeregter, was Mademoiselle natürlich gar nicht gefiel. Nanni, Anni, wo seid ihr mit euren Gedanken? Was habe ich gerade gefragt? Anni, Nanni, an was habt ihr in dem Moment gedacht? Seid ehrlich. Ich habe an unseren bunten Abend gedacht. Es tut mir wirklich leid. Aber meine Gedanken sind einfach abgeschweift. Ja, meine auch. Wenn Sie wieder abschweifen, werde ich mir euren bunten Abend nicht ansehen. Oh, Mademoiselle, Sie müssen kommen. Ja, ja unbedingt. unbedingt. Wenn Sie nicht kommen, lassen wir den bunten Abend ausfallen. Ich komme nur, wenn ihr mir einen hübschen Aufsatz schreibt. Ihr berichtet mir, was sich alles bei dem bunten Abend ereignen wird. Ohne jeden Fehler. Oh nein, das oh, Die Mädchen stöhnten laut. Französische Aufsätze schrieben sie gar nicht gern. Immerhin hatte dieser Einfall Mademoiselle in gute Stimmung versetzt. Und das war schon etwas. Die nächste Stunde war Deutsch und Literaturunterricht. Fräulein Wilmer, die Lehrerin, war schlechter Laune. Sie hatte gerade ihren zweiten Gedichtband zurückerhalten. Der Verleger bedauerte, den Band nicht herausbringen zu können, weil die Gedichte weniger gut seien. Mit grimmiger Miene erschien sie zum Unterricht. Carlotta gähnte laut. Damit erregte sie sofort Fräulein Wilmers Zorn. Dann sagte Claudine, sie fühle sich nicht wohl und fragte, ob sie den Raum verlassen dürfe. Oh, Fräulein Wilmer, mir ist so schlecht. Es ist erstaunlich, wie oft du dich nicht wohlfühlst, wenn du den Unterricht versäumen willst. Geh bitte sofort zur Hausmutter und melde es ihr. Ich würde lieber darauf verzichten. So krank fühle ich mich doch nicht. Armer alter Pudding. Honey, was hast du gesagt? Äh, ich, ich kann es schlecht wiederholen. Du gehst heute Nachmittag nicht zum Sport, sondern schreibst stattdessen deine Rolle aus dem Stück ab. Oh. Ruhe jetzt, sonst werde ich ernstlich böse. Fräulein Wilma, Ihnen ist die Spange aus dem Haar gerutscht. Ich heb sie schnell auf. <lacht> Bitte sehr. <lacht> <lacht> Typisch Elli. Es fehlt nur, dass ich die Spange selbst wieder entfaschen habe. Hat irgendjemand etwas Interessantes vorzutragen? Fräulein Wilmer, könnte ich bitte ein Gedicht von mir vorlesen? Ein Gedicht von dir selbst? Nun ja, das interessiert mich sehr. Die einsame Mühle, verloren in den dahinstreichenden Nebeln der Zeit, »Still wie Jahre, die verflossen sind, so brütet es über...« Stopp! Jenny, höre sofort auf! Wenn du einmal etwas Originelles schreibst, etwas von dir, meine ich, etwas, das nicht von mir oder sonst jemand abgeschrieben ist, dann werde ich es mir anhören. »Aber Fräulein Wilma, ich habe es bestimmt nicht abgeschrieben.« Ich versuchte es in ihrem Stil zu formen. Selbst wenn Jennys Gedicht so gut wie eines von Goethe gewesen wäre, an diesem Morgen hätte es Fräulein Wilmer bestimmt nicht gefallen. Es gibt keine Entschuldigung. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich dieses Machwerk zerreißen. Ah, da läutete es. Packt eure Sachen zusammen und geht in die Pause. Ellie, du kannst bleiben und mir helfen. Ich möchte diese Papiere ordnen. Also morgen früh blamier ich Fräulein Doris Wilmer vor der ganzen Klasse. Ja, ihr werdet es sehen. Ich bin sicher, dass sie nicht so klug ist, wie ihr alle meint. Und ich werde es euch sogar beweisen. Sei nicht albern und sprich nicht so über Fräulein Wilmer. Jenny hatte die Falle für Fräulein Wilmer sehr sorgfältig vorbereitet. Jeder sollte in dieser Woche ein kleines Gedicht als Hausaufgabe anfertigen. Jenny wälzte viele Bücher. Sie suchte ein wenig bekanntes Gedicht eines bedeutenden Mannes. Nach vielen Mühen entdeckte sie endlich genau das, was sie suchte. Sie schrieb es ab und setzte ihren Namen darunter. Dann gab sie es der Lehrerin. Der Deutschunterricht rückte heran. Elli war verwirrt. Sollte sie Fräulein Wilma warnen? Vollein Wilmer trat ein und trug den Stapel Gedichte in ihrer Hand. Sie sah genauso seelenvoll aus wie immer und hatte sich heute einen knallroten, flatternden Schal um den Hals gewunden. Keine einzige gute Leistung. Hilda hat das beste Gedicht geschrieben. Es ist ein wirklich lobenswerter kleiner Versuch. Einfach und aufrichtig. Claudine? Ja, Fräulein Wilmer? Deine Arbeit kann ich nicht durchgehen lassen. Oh, warum nicht? Sie soll wohl lustig sein. Aber leider ist sie es überhaupt nicht. <lacht> Und zum Schluss kommen wir zu der angeblichen Poetin unserer Klasse, zu Jenny. Lausch den Klagen einer großen Dichterin. Stille der Natur. Oh, legt mich nicht ins dunkle Grab, nicht unter die grüne Erde hinab. Soll ich begraben sein, lieg ich ins tiefe Gras hinein. In Gras und Blumen lieg ich gern, wenn eine Flöte tönt von fern und wenn hoch oben hin die hellen Frühlingswolken ziehen. Jenny, Warum musstest du so schreiben? Du hast einfach Worte aneinandergereiht, die dir bedeutsam erschienen. Und was ist dabei herausgekommen? Ein paar lächerliche Verse. Ich halte dein Gedicht für das Schlechteste der ganzen Klasse. Fräulein Wilmer, es tut mir leid, aber ich glaube, mir ist ein Fehler unterlaufen, als ich mein Gedicht abgab. Denn dieses Gedicht stammt nicht von mir. Was soll das heißen? Nicht dein Gedicht. Von wem ist es denn? Dieses Gedicht ist von Ludwig Uland und keineswegs von mir. Ich glaube nicht, dass Ludwig Uland erfreut gewesen wäre, wenn er all diese Dinge gehört hätte, die sie über sein Gedicht gesagt haben. Nach diesen Worten herrschte tödliche Stille. Ellie wurde rot. Jenny zog ein Buch von Ludwig Uland heraus und schlug eine bestimmte Seite auf. Hier ist das Gedicht. Es heißt »Frühlingsruhe«, »Stille der Natur«. Fräulein Wilma war bleich geworden. Jenny hatte sie vor allen Mädchen bloßgestellt. Du hast mich betrogen, Jenny. Ich werde dich Fräulein Theobald melden. Wegen eines groben Täuschungsmanövers. Es läutete. Fräulein Wilma sammelte erleichtert ihre Bücher zusammen und schritt hinaus. Die Mädchen umringten Jenny. Das war sehr gemein von dir, Jenny. Wie, war ganz lustig. Ja, du das vielleicht. Das war sehr klug eingefädelt, aber es war nicht anständig. Ja, das weiß ich selber. Aber ich wollte mich rächen und das habe ich getan. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Eine Lehrerin vor der ganzen Klasse zu demütigen. Sowas Gemeines. Ach, jetzt hat also die arme Wilma leid? Haltet jetzt beide den Mund. Elli, vielleicht hörst du endlich auf, vor deinen Wilma anzuhimmeln. Und vielleicht hast du dich jetzt genug gerecht, Jenny, Aber benimmst dich wieder anständig. Nun hört schon auf, so Schulmeister dich daherzureden. Die Wilma hat doch selber Schuld. Naja, stimmt auch. Nun kommt schon, es gibt Mittagessen. <lacht> Der bunte Abend rückte näher und wurde ein riesiger Erfolg. Alles ging wie am Schnürchen. Jede Nummer bekam tosenden Beifall. Ariane musste zweimal auf die Bühne kommen und sich verbeugen. Sie war so glücklich, dass sie kaum ein Wort herausbrachte. Sie hatte ausgezeichnet gespielt und selbst die Musiklehrerin in Erstaunen versetzt. Auch Carlotta hatte viel Erfolg mit ihren akrobatischen Kunststücken. Alle klatschten wie verrückt, wenn sie mit ihrem Clownsgesicht über die Bühne hüpfte. Jenny wurde zweimal herausgerufen. Der ganze Saal hatte ihren Vortrag gelauscht. Ich muss Ihnen zu dieser Schülerin gratulieren, Fräulein Wilmer. Ich merke, wie viel Mühe Sie sich mit ihr gegeben haben. Allein hätte Jenny das nie geschafft. Ich bin wirklich überrascht. Fräulein Wilmer war zu feige, einzugestehen, dass sie genauso erstaunt war wie die Direktorin. Sie war auch zu feige gewesen, Jennys Betrugsmanöver zu melden und steckte das Kompliment der Direktorin lächelnd ein. All right. <laughs> Nach den Weihnachtsferien sollte die Klasse ein Theaterstück aufführen. Fräulein Wilma hatte Elli zu verstehen gegeben, dass sie die Hauptrolle bekäme. Elli war restlos glücklich und begann bereits die Rolle zu üben, um Fräulein Wilma zu gefallen. Dann erfuhr Elli jedoch etwas, was ihr einen großen Schock versetzte. Fräulein Wilma wollte nach den Ferien nicht mehr nach Lindenhof zurückkommen. Ist das wahr? Mach dir nichts draus Elli. Die Welt wird nicht untergehen. Weil du dann angebetetes Fräulein Wilma nicht mehr sehen wirst. Du findest bald jemand anderen zum Anschwärmen. Elli, Fräulein Wilma ist kein allzu großer Verlust für die Klasse. Sie ist eine eingebildete Ziege, nichts weiter. Genau. Mhm. Fräulein Wilma ist der beste, aufrichtigste, verlässlichste Mensch, den ich kenne. Elli, <lacht> warum musst du immer die falschen Leute anschwärmen? Ja. Na, die kleine Amerikanerin war ja ganz nett, mhm. aber sie hatte nur Flausen im Kopf. Sadie, hat dir nicht ein einziges Mal geschrieben? Ja. Nein, Fräulein Wilmer wird auch keinen Gedanken mehr an dich verschwenden, sobald sie gegangen ist. Ach, das ist nicht wahr. Fräulein Wilmer mag mich sehr. Ach, sie Ellie. wird mir schreiben. Die anderen zuckten die Achseln und gaben es auf, Elli zu überzeugen. Elli war wirklich sehr unglücklich, dass ihre Lieblingslehrerin Lindenhof verlassen wollte. Sie nahm sich vor, Fräulein Wilma zu sagen, wie sehr sie ihren Weggang bedauerte. Zu diesem Zweck eilte sie zum Lehrerzimmer. Die Tür war nur angelehnt. Ellie wollte eigentlich nicht lauschen, aber als sie plötzlich ihren eigenen Namen hörte, spitzte sie doch die Ohren. Ellie Sullivan wird einen Schock bekommen. Ellie stockte der Atem. Das alberne Ding bildet sich ein, sie könnte die Hauptrolle in unserem Theaterstück spielen. Wen wollen Sie denn nun nehmen? Jenny, sie ist wirklich begabt. Sicher wird sie die Rolle hervorragend spielen. Und die hat wenigstens Persönlichkeit. Die kleine Ellie ist nur eine hübsche Hülle. Sonst nichts. Sie langweilt mich zu Tode mit ihrem kuhäugigen ja, Fräulein Wilma. Natürlich, Fräulein Wilma. Was wird ihr gut tun, einmal eine Niederlage einzustecken? Davon bin ich nicht so ganz überzeugt. Ein Schock ist nicht immer das Richtige für einen schwachen Charakter. Ich hoffe nur, dass Sie das der armen Ellie sehr sanft beibringen. »Sie brauchen sich gar nicht zu sorgen. Ich streichle Elli ein paar Mal über ihr grauses Flachshaar und sage ein paar liebe Worte.« Elli war zu entsetzt, um zu weinen. »Oh, diese Falsche!« »Was hatte Mademoiselle gesagt? Ein Schock ist nicht immer das Richtige für einen schwachen Charakter.« Mit zitternder Hand rieb sich das Mädchen die Schweißperlen von der Stirn. »Ich muss das alles genau überdenken.« Ich kann mit niemandem darüber sprechen. Oh, Fräulein Wilma, warum haben Sie all die hässlichen Dinge gesagt? Bewunderung und Liebe waren wie weggeblasen. Nichts war geblieben, nur ein großer Schmerz. Sie sah nun Fräulein Wilma, wie die anderen sie sahen. Als hübsche, liebenswürdige Lehrerin, aber auch als unzuverlässigen, feigen, leichtfertigen Menschen. Elli war ein kleines, dummes Mädchen, Jetzt entdeckte sie eine Eigenschaft, von der sie selber kaum wusste. Und das war ein Gefühl der Würde. Sie wollte beweisen, was in ihr steckte. So kam es, dass Elli kein Zeichen von Enttäuschung zeigte, als Fräulein Wilmer die begehrte Hauptrolle... Jenny übertrug. Jenny muss also die Rolle bekommen. Es tut mir leid. Sicher ist meine Ellie enttäuscht. Natürlich bin ich nicht enttäuscht. Ich finde wirklich, dass Jenny die Hauptrolle verdient. Sie ist die Beste von uns und ich freue mich über ihre Wahl. Oh, Stumm vor Staunen starrten die Mädchen Ellie an. Sie hatten Tränen erwartet, sogar trotziges Aufbegehren. Aber in keinem Fall diese kühle Überlegenheit. Wer hätte gedacht, dass es Elli so gut aufnehmen würde? Na, auf jeden Fall bin ich sehr froh. Mhm. Trotzdem war es eine Gemeinheit, Elli so lange hinzuhalten. Ja, find ich ja. Das das find ich finde ich auch. Mädchen, ich muss euch noch etwas mitteilen. Ich werde nach den Ferien nicht mehr nach Lindenhof zurückkehren. Sicher vermisse ich euch schrecklich. Besonders ein paar von euch, die immer so tüchtig gearbeitet haben. Es tut uns sehr leid, dass Sie gehen, Fräulein Wilma. Mhm. Mhm. Äh, hoffentlich werden Sie sich auch woanders wohlfühlen. Elli, ich weiß, dass du dich immer besonders angestrengt hast. Ich danke dir. Ich habe mich angestrengt, weil ich gern Theater spiele, Fräulein Wilma. Sehr verdutzt verließ Fräulein Wilmer von dem wenig herzlichen Abschied, ziemlich enttäuscht, das Klassenzimmer. Sie stand vor einem Rätsel, genau wie Ellies Klassenkameradinnen. Niemand erfuhr jemals, was Elli so erwachsen gemacht hatte. Es war eine schmerzliche Erfahrung, die Elli durchleiden musste, aber sie bewirkte, dass aus dem albernen, leichtfertigen Kind ein klar denkendes, vernünftiges Mädchen wurde.